egon badaude baino bueno, azkenean bideratu egiten dira eta bueno, ari era poliki poliki gauza lortzen. Piskat e, arautzeko erabilera horiek eta batez ere ba, sortzen diren e, arazoak e, bideratzeko bizilaguneekin, e, gazteekin, e, jabe tartia, bueno, hor dago entxalala interesgarri bat eta bueno, pues, e, bagenekin pues ba, zirela e, arazoak eta bueno, pues, e, betartekaritzako zerbitzu bat martxan jarri zen eta aprobatu intzen protokoloa. Orduan, bueno, ba pentsatzen genuen baino askoz e, arazo eta batez ere n, izan diren arazoak askoz txiki, txiki, txiki, txikiagoak izan dira gu pentsatzen genituenak, baino identifikatu, lokalizatu ditugu 80 e, lokal, e, badakigu gehiago daudela, baino e, bueno, pues, pertsona bat bizertakarri, bat dago e, lanak egiten honekin eta bueno, pues lanak ari ditu izaten eh ba ba emaitzak lortu a E, Oietatik, e, izan dira bakarrik irurogeita bederatzi bitartekaritzako lanak egin direnak, eta gero bestaldetik, beste, beste datu bada e, udaltzaen gehiatik, pasadi, pasadizkikuten parteak izan dira berrogeita bederatzi. E, bueno, eta e, peontan bakarrik itxi izan da lokal bat, e, ez udalaren partetikan, baizik eta jabeak e, ikusi izan izando e, zintzela horrela jarraitu, eta bueno, emaitza honak eta oso oso konten gaude, eta horrela bueno, jarraituko dugu honekin, eta eh gazte kopuru handiba dabil hemen